Hej kära Radio Framåt, lyssnare, det här är Dan Eriksson. Jag vill bara meddela om att under de här sista 20 minuterna så är det lite störningar på ljudet. Jag vet inte riktigt vad det här beror på, men vi upptäckte det först när sändningen var klar. Så vi ber om ursäkt för det, det går ju inte jättestörande, men så att ni vet att vi är medvetna om det och vi ska se till att det förhoppningsvis inte händer igen. Nu kör vi programmet som vanligt. Idag är det den 28 februari 2013 och ni lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 46. Det är februari sista dag eftersom det inte är skottår i år och radio framåt är tillbaka. Live som vanligt måndagar och torsdagar. Har ni missat några gamla avsnitt, kolla in radioframåt.se. Finns också på iTunes, YouTube och lite överallt. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och jag har med mig mina ständiga radiokollegor Jonas Dejär. God kväll. Och Magnus Söderman. Jag kommer just på att jag inte har betalat räkningarna. När du sa att var en shot. Jag tänker inte på att den här månaden hade sådär jättefå dagar. Så här sitter man med, med pengar på kontot fortfarande. Du tror att det var jätterik bara eller? Ja jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Jag tänkte gud vad rik jag är helt plötsligt. Nej, jag får sätta man man göra det här efter att vi har sänt det här, tror jag faktiskt. Ja. Eller vara... så gör vi så här, vi, vi, vi stänger ner sändningen nu och så återkommer vi om tio minuter när du har betalat dina räkningar. Eh, tio minuter räcker inte, det tar en fantastiskt lång tid att göra det här. Ja, jag tänkte det också, det är ett minimalt liv om man, om man kan betala sina räkningar på tio minuter. Mm. Verkligen, verkligen. Oh, men, är ett tips annars. Ja, nej men det vill jag inte, för tänk om man vill strunta i betalningarna. Jag räkning. vet ja Jag tänker precis som du <laughs> Det det Eller att man av någon anledning kommer få in pengar lite senare På kontot eller vänta lite och sådär Precis, mm. precis Eller bara för att man vill frästa Man vill frästa deras tålamod lite ibland det är, det är roligare att leva lite farligt I tider som dessa tycker jag Jag kan lova dig att de tycker att det är kul att skicka ut en ny räkning Med administrationsavgift på 80 kronor också Precis, men har man hunnit betala innan den hinner komma så behöver man inte bekymra sig om det, vilket är jättekul. Det här är dagens livstips från Radio Framåt. <laughs> Precis. Hej allihopa förresten, kul att vara med er här igen till våra lyssnare alltså, inte er andra. Mm, härligt Magnus, eftersom mm. att du är så trevlig så tänkte vi att du kan få börja berätta vad du haft för de senaste dagarna och vad för nytta du har gjort. Ja, inte mycket nytta, men jag tänker därför göra någonting helt annat. Jag tänker eh, göra mina kamrater i SVP Stockholm glada genom att vidarebefordra den hälsning de bad mig vidarebefordra till eh, partikamraten eh, <skrattar> Mats, <skrattar> Mats mats som fyllde år, igår faktiskt. Men han firas idag med bullar, bullar och kaffe och kakor och tårta. Eh, och eh, vi gratulerar honom naturligtvis och tycker det är jättekul att han blev ett år äldre. Um, och uh, vi kommer också spela en liten låt Som, som hans eh, goda kamrater I Stockholm har önskat åt uh, Hans räkning så att säga Och det gör vi lite senare naturligtvis mm. Så grattis Mats jag, jag antar att Mats måste vara en relativt ung person Eftersom man fortfarande tycker att det är roligt Att bli ett år äldre ja, Vi vet ju inte om han tycker det, han är relativt ung Och huruvida han tycker det är kul eller inte Det vet vi inte, men vi tycker ju det är jätteroligt i alla fall mm. Ja, jätte, jättekul Att någon andra blir äldre ja Jag tycker bara även andras födelsedagar kan vara jobbiga För då påminns man om att man själv också blir äldre Alltså jag tycker det är trevligt att bli äldre Jag har alltid. Jag har oh, alltid... men jag vill hellre hoppa liksom till 55 direkt som liksom, man har lite pondus Nu är man i det här mellanlandet Där man liksom varken är häftig uh -huh, uh -huh. ungdom eller... Hörru du Det kommer du inte att säga när du är 42 Att jag vill hoppa till 55 direkt uh -huh. Det. <laughs> kommer du vilja hoppa tillbaka i tiden och... ja, det, då? Gärna tillbaka, liksom, men antingen tillbaka eller framåt. Nu är man ju fast i det här mellan, mellanlandet. Du mm. tycker det är lite jobbigt alls. Det är vi det har... som kallas de, de bästa åren liksom, medelåldern. När det, man det kallas är... de ju bara när man gått igenom dem, inte när man är mitt i dem. Så när man sitter så jättegammal och lätt, lätt, liksom, sådär att man inte kommer ihåg vad man gjorde, då minns man att, gud, var bra jag hade det. Det var tidigare, det, vad roligt jag hade det liksom. men det hade man ju inte. Nej. Men livet är inte till för att ha roligt heller, livet är till för att, att ha något att, göra, något att göra innan man ska dö. <laughs> Precis, det var, det var djupt sagt, um, Jonas, vet du när du firar namnsdag? Jag tror du skulle säga, vet du när du ska dö? <laughs> Du ähm. sitter som en cyklop på hur <går> de grekiska sagorna på Orkney <går> och vet när du ska dö. Ja, Ja, nej. Um, jo, jag vet när fyra firar namnsdag enligt den svenska almanackan. Det är den 29 mars. Det är ganska snart. Vet du vem som har namnsdag idag? Nej. Idag har Maria namnsdag. Jaha. Känner vi jag till ska. någon signifikant Maria i historien? Nej, finns det någon? Ja, alltså det finns, det finns ganska många faktiskt. Att, till att börja med då givetvis uh, Guds moder uh, och uh, sen finns det, finns det många. Uh, om jag tänker på brittisk historia så, så är det två Marys uh, som jag tänker på, bägge drottningar. Uh, vet ni vilka jag pratar om? Eh, Maria den första och Maria den sextonde Nej, eh, Maria den första i, i och för sig, för så, så hette nog faktiskt eh, eh, Mary Tudor Som eh, också har gått till historien under det väldigt orättvisa öknamnet eh, Bloody Mary Just det, det var lite förföljelse av de odigtänkande där, ja Ja, fast det var ju inte hon som inledde dem, utan äh, det, det hade ju inledts i allra högsta grad under hennes äh, far och under hennes äh, äh, yngre halvbror. Så att det var den typen av äh, klimat. Det är alltid männen som gör fel och kvinnorna får ta smällen. Jag vill vi inte påstå det, för att sen, sen hennes äh, syster, halvsyster Elisabeth, äh, var inte... Man kan inte säga att hon gjorde rätt heller på något sätt. Så att nej, alltså de jag tänker på framförallt det är, dels är det Mary Tudor och sen så är det Mary Stuart som just nämnda eller sagda Elisabeth uh, lät avrätta. Och hon var drottning inte av England men av Skottland. Just... Mary, Mary Queen of Scots. Det finns faktiskt en, en bra eller två filmer som ja, de handlar väl mer om om Elisabeth och de heter ju Elisabeth-filmerna. Där Elisabeth spelas av den mycket vackra Kate Blanchett. Eh, ganska bra filmer tycker jag, om man gillar så här, den, den typen av filmer naturligtvis. Vilket jag då gör, varför mm. jag då tycker de är bra. Ja. Sen hur, hur, hur historiskt korrekta de är, det vet jag inte. Men det bekymrar mig inte heller nämnvärt när jag tittar på film ur ett underhållningsperspektiv. Sen finns det faktiskt en, en äldre film med en av dem kanske... Starkaste rolltolkningar jag har sett någonsin, måste jag säga. Mm. Uh, och det, det är då med Betty Davis som uh, um, Elisabeth. Um, jag den, blev jättemycket nu, för att jag tänkte på Betty Midler. <laughs> och ja, då, nej. Jag, då, då är det ju då helt då är ju riktigt galet. Men okay. ja, nej, Betty Davis var en helt annan. Um, Skönt. Så. Mm. Um. Okej, sköns. men eh, grattis Maria då, på namnsdagen. Ja, verkligen, eh, verkligen, grattis. Idag är det också eh, flaggdag i Finland, eftersom att de firar den finländska kulturens dag. Eller den kallas också för Kallivala-dagen. Eh, varför firar vi inte den svenska kulturens dag någon gång? För att, till skillnad från alla andra, så har Sverige ingen kultur. Ah, jag glömde det. <hör> Det gjorde du faktiskt. Men det är ju, i alla fall, det är ju intressant att man, att man liksom väljer den här dagen, jag läste lite fort nu bara innan sändning, men att man väljer att i media och så vidare lyfta upp finska författare och eh, finska mm. konstnärer och prata om dem och alla, alla debattprogram eh, handlar om det och, det kommer dokumentärer och så vidare på det ämnet just den här dagen. Och i skolan, det är inte en, det är inte en ledig dag, men det är en flaggdag. De tror... spelar spela Sibelius på BBC mm. 3 i morse. Ja. Um, just, um... Någon som uppmärksammar det även utanför då. Mm. Men jag, tror, jag tror att det handlar om faktiskt det är faktum att, att Finland var i krig för inte så länge sedan. Att de har varit utmanade och de har liksom fått pröva sin nationella självkänsla och sett eh, vart det kan varka hemt. Det gör ju att man blir medveten om det på ett helt annat sätt Och det är samma med norrmännen Även om de har ju bytt ut emot någon form av statsnationalism i Norge eh, någonting, eh, liksom, Någon plastigt Det är ju mer Amerika eh, Deras nationaldagsfriande tjänster som så som då tycker jag då, som betraktare mm. Jag tror också att det kanske än mer är det Att det är relativt Dels att det är relativt unga Statsbildningar i alla fall mm. Um, så att de har i relativt modern tid Behövt definiera sig själva Det har liksom svenskar aldrig gjort På, mm. på, uh, på samma sätt uh, Det är det ena Sen så är det också det att uh, De bägge nationerna du nämnde där Inte så mycket Danmark och i Danmark har man inte riktigt heller Den typen av, av nationalism som man har I, uh, Just det. Ja. Uh, i, i Finland eller, uh, Och det är trots ockupation uh, det är trots ockupationen, men, men Danmark har inte fullt så mycket, eh, nu, nu upprör jag säkert en del här, men de har inte fullt så mycket eh, mindrevärldskomplex eh, gentemot Sverige som, som, eh, som, som tyvärr finnar och normen ofta, eh, ofta uppvisar. Mm. Eh, kanske inte på ett personligt plan, men, men om vi pratar om nationella kulturer så finns definitivt den... den eh, den dimensionen och jag kan ju se väldigt mycket samma sak i, i Storbritannien nu känner jag kanske större sympati överlag för skottar och irländare och walesare än vad jag gör för engelsmän men det är ju helt klart så att de tre mindre nationerna inom Storbritannien och det består faktiskt av fyra separata nationer, det ska man inte, ska man inte glömma som, som har väl så stora skillnader sinsemellan, som till exempel svenskar och, och norrmän vill jag nog hämta. Men, men hur som helst, alla de mindre nationerna inom Storbritannien de är tillåtna på något sätt att vara nationalister och att Uh, eller, uh, nationalister i den stationssäcken att i alla fall hylla sitt, uh, uh, sin, sin specifika identitet uh, medan de som inte kan göra det riktigt för att det inte är politiskt korrekt, det är inte okej okay, det är engelsmännen Men om man då jämför England och Sverige här kan det ha någonting att göra med att Sverige det har ju ändå varit Sverige alltså Finland har ju tillhört Sverige och inte tvärtom uh, mm. Sverige har varit en stormakt uh, med mm. ganska imperialistiska visioner till och ja. en, eh, vilket man minst sagt kan säga om England mm. ehm, och att där finns det ju många likheter då medans de mindre grannarna har varit de som har varit jag vet inte om man ska kalla det för ockuperade men, men i alla fall inlämnats i, i riket på olika sätt och även om de inte har varit ockuperade så har de, det är inte bara den aspekten den, den, den rent, vad ska jag säga, politiska ska militära eller liksom det rena maktaspekter utan det är också det att det är mindre nationer som lever i skuggan av större mm civilisationer som är, som är folkrikare, mer utvecklade äh, mäktigare jag, jag tror definitivt att äh, det där, äh, det, det där äh, vi har den springande punkten Rättar man jag fel Dan och, och Jonas, men Finland har väl inte tillhört Sverige Finland fanns inte när det som idag är Finland och mm. Sverige Jo, alltså, det beror på Det där kan man ju dividera om fanns, Jag vet att Herman Linkqvist eh, Håller på att skriva en bok som tar upp just det här Och tyvärr kommer det bli jättestort bråk Naturligtvis mellan svenskar och, och finnar gällande just den frågan Jag tycker det är rätt kul med sådana frågor i och för sig då. Uh, uh, Men ja, det må vara hänt uh, vi kommer säkert bli rättade på en massa fordomar och en sån sak i alla fall. Så det men, var... men visst har det funnits ett men... Finland ändå, Magnus, det, det måste man ju kunna säga, även om inte det har varit en, en separat stat. Men det har funnits en, mm. det är så kallades för den östra riksalvan okej, okay, men, men eh, en del av, av vad som då var eh, Konungarikets Sverige som huvudsakligen befolkades av, av finnar. Det kan vi. Och där man talade ja, ett ja. språk och hade... Absolut. Absolut. Mm. Jag ville med bara reta upp en massa människor så att vi skulle få se lite reaktioner Men på det. om du ändå vill reta upp så, Finnar, för att när jag sa Kalle dagen här tidigare när vi pratade innan sändningen så ja. nyste du lite. Ja, men kalla Walla, det är ju bara ett påhitt. Alltså, det är ju bara något man har plockat ihop i efterhand för att man ville ha en, ha en liksom, historia att titta tillbaka på. Vilket i sig inte är fel, för att man, man gräver där man, man står och står skapar en, en egen kultur så att det har jag inga, inga som helst problem med men man ska inte tro att det är någon form av, av liksom eh, urgammal liksom, urkund av något slag. Alltså vi ska, vi ska värda och värda och värna vår historia men vi ska inte ljuga heller. Mm. Ja, jag kan alldeles för lite om det men eh, man vet ju att den, den eh, diktsamlingen då eller man vill, det? Epos, det ja, man ett epos Den är ju väldigt viktig För det finska folket, det har varit det oh ja, kanske Framförallt oh ja. när man tillhörde Sverige också mm. Eller Ryssland mm. det, väl, det sammanställdes väl ja, precis, alltså, precis. Inte, sk inte skrevs Ska mm. vi bara understryka Men det sammanställdes väl av Elias Lönnrot har jag mig. Mm. Gavs ut 1835 mm. Men det, är alltså, det är under, under högromantiken när man är, Eller scenromantiken Kanske rent av man men hur som helst under den tid när man är väldigt, väldigt intresserad av mm. nationella uh, ursprungliga myter, berättelser uh, um, och så där vidare. Det, det är ett internationellt uh, fenomen. Så att det sammanställs i den mm. uh, på den tiden, det, det är helt, uh, helt riktigt. Ja, det, är viktigt alltså, men det, det är samma så, som som gäller många av de här uh, gamla... Verken. Alltså man, man ska inte tillskriva saker och ting, någonting som det inte är. Det är det jag vill ha, ha sagt egentligen. Och många, jag har hört folk säga att ja, alla det är liksom den äldsta finska religios, religiositeten som är nedtecknad och så vidare. Och det, det stämmer ju inte riktigt lika lite som det stämmer om mycket annat. Så att det, det är ju mest det jag vänder mig emot att vi ska, inte, vi ska inte ljuga och tillskriva saker något som inte stämmer i någon form av national, nationalism, nationalismens namn. Mm. Nej, det, är, det är precis just det Nu ska vi inte gräva ner oss där För jag vet att det väcker som ont blod Hos så väldigt många Men det är precis just därför jag har så svårt För sådana här nyhediska försök av olika slag för Att um, försöka hitta Någon kontinuitet som inte riktigt finns där Men man kan i alla fall säga att kalavalla har haft en Alltså det har ju inverkat på, på Det finska folket haft en betydande, betydande del i, alltså formandet av deras självbild den senaste oh ja. Oh ja. Och det, därför är det ju bra och därför så ska det ju värderas och värnas och vårdas och, och lyftas fram jag menar jag är sjuk på att de har en sån eh, känsla för sin, eh, sin forntid för sina tidigare år det har vi inte i Sverige så att jag är, helt av, alltså, jag är jätteavundsjuk gentemot jag tänker att vi hade haft en, en liknande dag i Sverige där man kunde fördjupa sig och förlusta sig i, i gammal svensk kultur och historia och den stora Edda-dagen liksom. Med... Förlusta för sig? <laughs> ja. Förlusta sig i svensk kultur. Det låter härligt det. tycker jag. Ja visst gör det det. Mm. Um, imorgon. Um... Men, men vänta ja. jag måste bara säga det. det kan också finnas en helt annan, helt annan orsak till att de har flaggdag uh, idag. Och det är om vi tillskriver, en, en, om vi, om vi så att säga, spårar ur fullständigt vad det gäller Palme och vad som hände honom. <laughs> så kan man tänka sig att det man gör, det att man firar är löndom det faktum att det kanske var Finland som låg bakom det hela. Vad tror du om den teorin? Ja, den är man lite god han var annan. <laughs> <laughs> jag kommer skriva en bok om det här, där jag kollektivt anklagar det finska folket för mordet på Olof Palme. Lycka till med det, Magnus. Tack så hemskt mycket. Imorgon, vi pratade om Wales tidigare, imorgon första mars så firar ju Wales en inofficiell nationaldag. Vad är det man firar då, Jonas? Vet du det? Nu ska vi se. Det är väl St... Davids. Saint Davids-dagen, ja, precis. Så det är ju det walesiska skyddshelgonet. Det är ju samma sak faktiskt i Skottland, att nationaldagen är St Andrews Uh, alltså mm. efter, efter landets uh, skyddshelgång Samma sak i England Samma sak på Irland I England så är det St. George's Day I, På Irland så är det St. Patrick's Day mm. um, St. Patrick's att, Day är roligast Ja, det. det är Allt blir grönt och man blir full och så slåss man Det har jag sett mm. på, Simpsons sen, sen har Skottland faktiskt En inofficiell nationaldag Och det är då uh, Födelsedagen är det väl uh, Robert Burns födelsedag. Alltså den, den skotske nationalskalden som, som också uh, var en tidig romantisk uh, uh, poet. Mm. Det är han som har skrivit uh, Auld Lang Syne till exempel. Och sådär. Mm. Och den, den har mer gemensamt då med. Och, och Han har också skrivit My Love is Like a Red Red Rose. Och en massa sådana där väldigt klassiska uh, dikter. Mm. Um, den är lite mer lik, säger St. Patrick Steve, eller firandet. Då, då äter man haggis, vilket jag fortfarande alltså inte har erfarenit själv. Och uh, dricker whisky och så spelas det säkpipa. Uh, så där. så det, det, det är den mer uppsluppna dagen. Kan inte det bero på att irländare uh, och skottare mer lika varandra? Mm. En, en vad då menar du? En typ av engelsmän, de är lite torrare och tråkigare sitter där och sippar på en, en Guinness medan skottarna och irländarna slår runt mer och, och, och sådär. Jag vet inte det, det, det kan det kanske sen är det några andra saker som spelar in där, jag tror att skottarna kan, skottarna har ju ett kalvinistiskt arv huvudsakligen även om det, det finns skotska katoliker också men de har varit i en sån liten minoritet och de kan ha haft olika problem med att fira fira just St. Andrews Day mm. tidigare, för det står inte i Bibeln att man ska fira St. Andrews Day. Det är ungefär så de, de resonerar. Mm. Så, det är väldigt, väldigt uh, uh, ologiskt och, och torpstigt kan man tycka. Med, Medan Irländerna har liksom firat St. Patrick's Day, det är liksom helt självklart. Och skottarna har då fått, som, som inte ha, eller ha, har varit hemma där att fira sin nationaldag. De har senare fått ett uh, sentida substitut i den här Robert Burns uh, night eller Burns mm. night som man bara säger skulle jag tro Men är det, kan, kan det då stämma för man tittar på alla de här mindre nationerna som liksom, ja och så vidare, där finns det man, man, man gräver man hittar, man har Kalle Walla, man har Burns någon, någon poet, man har liksom allt möjligt man, man gräver där man står, man tar det man har och man gör någonting, försöker göra något sätt av det Varför får jag känslan av att Sverige, Sverige är senilt? Alltså det är en senil nation, gammal, trött senil och det är det som gör att vi inte har något eh, till synes levande känsla för kulturen eller för, jag menar, Heidenstam eller, alltså vi kan ju bara ta vart vi vill, vi har ju massor att ta av Jo, är visst vi absolut alltså, det men, men, nej jag tror inte att det är det utan eh, det kan finnas vissa specifika eh, skäl till att det är så här just vad gäller Sverige, men Överlag så har vi ett paradigm i hela västvärlden som säger att majoritetsbefolkningar eh, inom eh, större nationer i synnerhet de har fel. Eh, de, de är dåliga. Eh, och omvänt då en, en, eh, en viss uppmuntran av eh, minoritetsbefolkningar. Sen, sen så det säger sig självt att Skottar och walesare de, de, får, de får klä sig i kiltar eller, eller uh, uh, stoppa purjolökar uh, i håret och sånt där Varför, liksom, men de får inte klaga på, på massinvandringen till Cardiff eller Glasgow eller, Varför eller stoppar så. de purjolökar i håret? Jag vet inte om de stoppar purjolökar i just håret eller på andra ställen men, nej, alltså, purjolöken är, är Wales uh, na national uh, um. national lök Ja, hej nationalväxt Det är gulök i Sverige kan jag lova jag. Ja precis jag tycker dem. Mm. Nej men så är det så, så att det, det, får ju, det ska ju hela tiden hållas på en Extremt uh, trivial nivå Men, men ändå så, så, så tillåts det och det är okej. Okay. Men, men, men det är inte okej okay för, för, för svenskar eller engelsmän eller fransmän eller tyskar eller italienare. Men eller, ändå, jag menar, ändå är det ju fortfarande så att i Tyskland så värnar man ju sina gamla filosofer och, och poeter och i Frankrike lika Jag menar, eh, i Sverige så vet jag en, en lärarstudent som jag talade med för en tid som berättade just att, att på någon lektion på eh, Polarhögskolan så skulle de eh, välja ut någon favorit eh, Diktare svensk. Ja, nej, inte svensk. De skulle väl välja ut en favoritdiktare helt enkelt och, och göra något om den. Och du valde den här personen då. Eh, Täng ner. Mm. Och reaktionen från klasskamraterna var att: Men det där är ju en rasist, alltså. Det där, är, det där ser inte bra ut att välja en sån där. Och nej, det, var, det där är bara pompöst. Om man i Frankrike säger att jag ska välja. Inte vet jag, någon fransk gubbe som var smart. Nej, det är precis samma sak i Frankrike. Precis samma sak. Om, om, om du skulle säga att jag vill. Eh, vem ska jag dra till mig? Um, du. du, du uh, det, alltså, det, det är ännu värre på sätt och vis för fransmännen känner inte till de franska stora författare och filosofer som inte kan sättas in i en politiskt korrekt historieskrivning och, och uh, hyllas därefter mm. som regel det, det mm. finns många stora uh, författare som exempelvis Barbi Dorvili uh, där finns uh, uh, inte minst en sån som, som uh, Barres som, som var en, i allra högsta grad han var uh, vad ska jag säga? Han hade ganska mycket gemensamt Med en sån som Heidenstam Som du nämnde exempelvis. Mm. Men, men Barrès var, var då Nationalist Och Förhållandevis Antijudisk eller han var i alla fall Antidrefusal och sådär Och alla de har liksom Lämpats ner i Det orwellska Memory holet. Mm. Memory holet. Minnesålet Minnesålet Så att det är nästan ännu värre där Franska skolböcker börjar ofta Med 1789 Det är helt hemskt Det är som om denna extremt stolta nation inte eh, Ingenting hade hänt där innan de hög huvudet av Eller ställde in sig på att hugga huvudet av eh, Sin kung mm. Mm. Och vi har ju variationer på detta Liksom i, i alla olika Västerländska länder Men den, den grundläggande tendensen är tyvärr precis densamma. Eh, vi ska skämmas, nu är det nya tider, vi har gjort fel i hela historien. Det är vi som ligger bakom slaveri och antisemitism och bla bla bla bla. bla. Eh, och vi är inget bra. Eh, de som får fira lite grann eh, och ägna sig åt liksom banaliteter, eh, skåla på Burns Night och... och Sådär, ta en Guinness eller tio på, på St. Patrick's Day. Då, det, är, det är folk som ändå har varit minoriteter och det, det är nog en tidsfråga innan, innan även det kommer att förklaras för uh, chauvinistiskt och fult och, och oanständigt. Mm. Jo, men där kan man ju se att till exempel som St. Patrick's Day, den har man ju lyckats också göra om till något kommersiellt jippo snarare än Ja, ja, fall, jag visst. vet inte hur det är på Irland Men jag kan tänka mig att det är ungefär likadant Som, som man har gjort i Amerika och, och även, Alltså det är alla I hela Europa firar sig det som en fest, fest, fest, fest. Mm. Och det är inte klokt för att det är alltså en helgondag mm. Egentligen mm. Men det är ju samma som de här tyska Alltså öl eh, Vad heter det? Höst? Nej Oktoberfest. Oktoberfesterna Det är också blivit eh, kommersialiserat det, det sprids över hela jag menar, vi har det i Stockholm, inte i oktober utan någon annan månad, men jag menar och, och sen, det, det enda det förknippas med så att, ja, tysk kultur, det är stor, storbröstade kvinnor som serverar öl på oktoberfest jag menar, det, jag menar inte att det är något dåligt med det <skratt> överhuvudtaget, utan det är en ganska charmig och trevlig eh, eh, faktum mm. eh, men, men att det är liksom kulturen är... blir plastifierat och, och kommersialiserat, mm. ja. liksom, så är det visst, visst. Och jag vet inte Jonas, det kanske är så att vi kommer få kvar Alltså om, vi, om, vi, om, om kulturen blir plastifierad Då får den vara kvar i den formen Eftersom, vem vet, vi kanske är så pass senila Om vi använder uttrycket att vi kommer nöja oss med det plastifierade Nej, men jag tror det, men, men grejen är att här, här är det också en, en gradfrämning Vi ser hur man har gett sig på salmer i skolan till exempel Det får man inte sjunga på avslutningar och sånt Nej. Längre på de flesta ställen Mm. Men de flesta, alltså jag har i alla fall Listat på någon som säger att det är oanständigt Att resa midsommarstång Och, och hoppa små grodorna Eller vad man nu gör um, Nej men för äh, det blir ju så, så frikopplat ifrån det religiösa alltså den, Precis, den precis. Helt, så det har, det är det har ingen igen. signifikans mm. Så att det, det kan uh, Det får vara liksom. det, det är ingen som gitter riktigt uh, bryr sig om det Um, Nej, alltså för det, så... det är ju ingen, uh, uttryck det är ingen vilket dåligt det men en normal svensk eller man säga en svensk som, som tycker att uh, alltså, som tänker på religion när de tänker på midsommar. Nej, det är ingen som ser det är ju ingen som ser fallosen som reser sig mot skin uh, det är ju få som gör den kopplingen och tycker det är bra att barnen dansar runt fallosan vilket det, det vilket det är. Mm, och det, det bör ju våra, våra hedniska vänner också hålla med om Att det där är ju en fruktbarhetssymbol Och det är en fruktbarhetsfest eh, mm. eh, Jag tror att enkelt. det är fler svenskar som tror att vi firar grodor den dagen faktiskt Ja men antagligen Och har vi mm. några vänner på besök från andra länder Så undrar vi varför det är stora grodfirardagen Ja <laughs> mm. Men å andra sidan så, så jag, jag tycker inte jag, alltså, jag tycker inte på något sätt att det är fel att resa äh, midsommarstång och, och att äh, fira midsommar på det sättet alls, bara så nu ingen missförstår. För att det, det, det är klart. Det är klart de missförstår, bara sig du säger så eller inte. Jo, jag vet det, men, men det är alltså inget, äh, inget fel i det. Och jag tycker inte heller att, jag menar, även om det är en, en äh, gammal äh, fruktbarhets... Äh, rit som det där går tillbaka på så, så, så är, är det liksom inget oanständigt över, uh, över den sedeln um, idag. Nej, verkligen inte. Uh, det finns en att, fin sedel um, som ska finnas kvar. Jo. Mm. På tal om att fira då, på söndag 3 mars firar Bulgarien också nationaldag och det är till minne av självständigheten från Osmanska riket 1878. <applåder> Bra. Grattis Bulgarien, gratis Wales, gratis Maria. De uh, anarna. Också... <laughs> Dessutom så firar Japan Hinam... Hinamatsuri, tror man säger. Vilket betyder uh, flickornas dag, eller det kallas också för dockfestivalen. Uh, jag försökte förstå mig på det, men gick inte så bra. Det firas lite förenklat genom att man ställer upp dockor på en röd matta. Och dockorna ska symbolisera kejsaren, kejsarinnan och uh, lite annat smått och gott. Good for them! Förl förlåt alla japaner att jag inte kan er kultur bättre, men eh, det ska ni i alla fall fira på söndag. Grattis! Um, vi um, tar lite musik innan uh, vi går in och betar av lite vad som har hänt de senaste dagarna i nyhetsflödet och uh, diskuterar kring det. Vi ser jättegärna att ni som lyssnar i deltar i programmet, det är det de här torsdagen är till för, så ring gärna in på 08 51 97 0000 eller skriv på Twitter med hashtag RadioFramåt. Vi finns också på Facebook och det finns en jättefint tråd på Flashback. Det mesta är fint i alla fall. Alltså är hashtag har det någonting att göra med hashbrown på, på McDonalds? Nej, det Ingenting. Det är såna va... staket. Ja men vad hash <laughs> alltså ja. det heter ja, ja. så. Jag vet ja. inte. Jag bara hänger med. Det ja, ja. um, och den första låten då, den blir ju till Mats som alltså fyllde år igår som idag firas av sina kamrater i SVP Stockholm och det är någonting tyskt här som de har valt till honom. Det är, det är jag som har valt det. Okay. Uh, du, ropar upp, ja, ja, du ropar till kamraterna att hoppa upp på sina hästar Säger jag på titeln Ja, det kan vara så mm. Vad var det jag valde egentligen? Wolle auf kameraden auspferd Är det det det betyder? Upp på hästarna kamrater Ja, nu, fram, eller nu kör vi kamrater upp på hästarna är ja, bra fram, <laughs> Framåt kamrater Och sen har vi fått in en önskelåt som är någon konstig form av indie-pop Speaker med Come on Down uh, vi, Det här är Radio Framåt Och um, vi är tillbaka om en uh, liten stund Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt Skandinaviens största nationalistiska pratradio. Det är inte illa um, Som sagt det här i torsdags sändning Delta gärna, ring in 0851970000 uh, Eller på Twitter, hashtag Radio Framåt uh, Facebook och uh, Flashback vi försöker hålla koll på allt det och se om det kommer något intressant. Vi har fått in en del intressanta saker redan för att se om vi, vad vi kan ta upp i programmet. Men jag tänkte att vi skulle börja i en ganska obehaglig ände. Och det gäller en film från Sydafrika som har spridits på internet de senaste dagarna. Och där vi ser ett par sydafrikanska svarta polismän binda fast en person bakom polisbilen och köra iväg vilket sen resulterar i den här mannens död och mannen de binder fast är också svart och det är framkommandet att han är en 27-årig taxichaufför från Mozambique jag vet inte, alltså det, det är oerhört makabert och det filmas och polisen alltså det står fullt med folk runt omkring som några verkar nästan heja på och några andra ifrågasätter vad de gör Uh, jag vet inte riktigt var man ska börja här men... alltså, man ska börja i det faktum att Sydafrika har alltså haft en president Nelson Mandela som var terrorist Han var terrorist, det vill säga Han, var, han använde sig av våld och hot om våld Han och hans gelika, i det, det kommunistiska ANC För att, att uh, Störta regimen Han fick stöd av bland annat uh, svenska svenska staten i form av Olof Palme och så vidare. Eh, han har själv i, i ett tal, eller om det var en sång, eller vad det nu var, uppmanat eller tagit, alltså sjungit om det faktum, eller pratat om det faktum, att man dels ska utrota boerna, de vita, men också att man ska fortsätta sin... sin eh, alltså han hänvisar till det som kallas för det här med necklacing, alltså halsband. <hör> en, en känd form utav våldsanvändning i Sydafrika som går ut på att du helt enkelt drar ett bildäck över någons armar axlar och sen tänder du eld på det. Det är sånt som deras president öppet har visat sitt stöd för. Och så tror man då att, att befolkningen att man byter regim och så vidare och så vidare och man inför den här präktiga demokrati som ska allt bara bli honkydory så funkar det inte. Ganska enkelt. Och sen är det också ett otroligt rasistiskt land och nu tänker alla, ja, party, det var ju Baserat på ras, ja visste det var det. Men de svarta sydafrikanerna, alltså de som anses vara såsa eller tillhör någon stam där. De avskyr med ett rent, rent och skärt hat andra svarta som kommer dit. Så att det är ju mycket kravaller och uppror och bråk mellan olika svarta grupperingar och mot vita. Mm. Viktigt är också att bara blicka in där. att, äh, Alltså detta... Uh, och jag tycker inte att, att uh, apartheid i Sydafrika var, var toppen av en mängd olika skäl. Jag, jag, jag tycker inte, jag menar, det kan vi se att det, det var inte särskilt lyckat uh, på olika sätt. Men trots det så den sydafrikanska ekonomin har varit så överlägsen, så totalt överlägsen uh, alla de omgivande svarta staternas. Uh, så att uh, Svarta från hela Afrika redan under apartheid-tiden och fortfarande idag, eftersom Sydafrika fortfarande liksom lever på, på den, den gamla av de vita skapade fungerande ekonomin. Så, så svarta från hela Afrika flockas fortfarande till. De söker sig till. Sydafrika för att det är mer fungerande och levnadsstandarden där är högre än vad det är i andra, i rent svarta länder helt enkelt. Ja, och det, är ju, det är det lilla som finns kvar och som, alltså, det, är fort, det är på väg att ännu mer såklart men det är lite smulorna som finns kvar efter det när vita mm. styr landet. Mm. Jo, det här pratar vi lite om i måndags också huruvida det, vad som händer när en svart befolkning tar över ett land. Och mm. Sydafrika, jag vet inte Alltså någon liknande det här alltså, Visst, polisen Vita poliser använder övervåld Och kan bete sig som riktiga jäkla svin Och, och är liksom, kan vara riktiga rötägg Det är inte det Men på det sättet som det här sker liksom Inför folk Att man liksom står och binder fast en person Bakom en bil och sen släpar iväg Honom i full fart Så att han dör av sina skador Ja, men det, alltså man måste förstå att det finns en, en skillnad i hur man betraktar våld, död, ond, Jag död. Det, det skiljer sig så markant åt, vi kan inte, och det är därför vi konstant är i underläge när vi hamnar i situationer Alltså då, då vi står emot andra folk eller raser Det är för att vi tänker olika Jag menar, Revely Oliver tog upp det där väldigt väl I någon, någon skrift jag läste där han just påpekar att, Alltså hur tror ni, han ställde frågan ungefär Så hur tror ni att det ska vara När vi möter människor som till för bara hundra år sedan Eller till och med i vissa delar idag äter upp folk Efter att de har slått ihjäl dem i något stamkrig? Hur ska de kunna fungera tillsammans med oss? Jag menar, det är samma sak som att i vissa kulturer, till exempel i, i Pakistan eh, så finns det lagar som säger att om, om dottern i familjen blir våldtagen, då ska du döda henne och våldtäktsmannen för att mm. få tillbaka heden. I men Sverige, men inga, om, inga, offic inga officiella lagar? Nej, det är äldre än så. Det är ja. äldre. Det är urgamla lagar. Mm. Mm. Eh, men i Sverige så säger väl det sunda förnuftet att om min dotter blir våldtagen så tar jag hand om henne. Och så tror man att om vi sätter de här två ihop de här två kulturyttringarna om vi ska kalla det för det, i ett land, så kommer allt funka hur bra som helst. Jag menar, där har vi ju bara ett väldigt bra argument mot mångkulturen. Nej, det mm. funkar inte. Nej! Mm. Nej, nu kommer vi lite från ämnet med Sydafrika här, men, men och jag vet att jag har tagit upp det här förut, men, men jag upprepar ändå att när den här typen av Hedersrelaterat våld som, som det du nämnde där Om en flicka blir våldtagen till exempel då, då anses hon ha dratt så mycket skam Över släkten så att det är En, en förpliktelse för, för pappa Eller farbror eller brorsan Eller vänner äh, nu är att slå ihjäl henne För att hon har orenat liksom Sorkat ner släkten så pass ähm, i, i, Den typen av Uh, heders, uh, uh, relaterade händelser Sker lite hela tiden Men det är aldrig, det är lögn Att någon svensk journalist Skulle fråga företrädare För uh, Till exempel uh, uh, Kurder där, där sånt här är, är, är Tyvärr en integral del Av uh, kulturen och mentaliteten vad, vad gör ni åt detta internt i mm. uh, er minoritetsgrupp aldrig, jag har aldrig Nej. någonsin sett en sån uh... Nej men, Och tillbaks till Sydafrika ja. Nej men och det, där har du ju det alltså, att, att för dem så är det inte, alltså det är inte lika allvarligt en sån här <coughs> sak det är inte lika, de, de känner inte på samma sätt som vi inför detta uh, så, så enkelt är det för att det är så det är en sån del av det hela. Magnus, ja. det är ändå torsdag idag, det är lyssnarnas dag. Vi har ett samtal här. Mm. Välkommen till Radio Framåt. Vem har vi med oss? Ja, hallå. Daniel Andersson heter jag. Jag ringer från Sundsvall. Hej Daniel. Välkommen till Radio Framåt. Vad hade du på hjärtat? Ja, jag skulle vilja framförallt rikta mig till alla jag är själv medlem i Svenskarnas mm. som bor i Sundsvall med omnejd och eh, uppmanar dem att eh, ta kontakt med svenska parti i Västernorrland. För att få bättre organisering där uppe, eller? Ja, vi har lite aktiviteter på gång. Vi är några av medlemmar nu i Sundsvall som, som eh, försöker föra fram då vårt politiska budskap. Så att, eh, vi tänkte så här att desto fler det står bättre att soppa aldrig Jag tycker det är att, det. Eh, bra. Mm. Ja. Ja. Jag kan tänka mig att Norrland kan vara ganska svårorganiserat med tanke på att det är långa avstånd. Ja, ja men det är ju en faktor. Det, mm. det är det ju. Men, men, Fast det där är. har ju, ju så bra vägar där uppe så att jag menar, den tiden det tar för mig att åka genom stan, den kommer ni 25 mil på. <laughs> ja. ja. Ja det, ja, det ligger ju något i det också va? Men om man, att, om man är att, från äh, Västernorland så bör man ta kontakt där så att ni kan sammanstå? Ja, det tycker sätt. jag. Absolut. Vi har faktiskt skapat ett forum för, för, för medlemmar här i Västernorrland. Så att, eh, vi har ju ja, en e-post e då som man kan kontakta oss. Mm. Mm. Det är det okej okay, att Ja, det är. Gör reklam. Vi, ja, ja, ja man kan kontakta oss på parti, nej, västernorrland eh, 1- svenskarnasparti.se. Jag antar att det är de med A så blir Västernorrland. Ja, men precis. Mm. Det stämmer jag. Eh, eh, eh, jag tycker verkligen inte det är dags att, att personer som, som kanske är passiva medlemmar blir lite mer aktiva. Och man bör absolut inte följa med på någon form av så här offentliga framträdanden eller någonting sånt om man inte vill det. Nej. Men bara liksom att man kanske kommer i lite mer i kontakt med, med kamrater och sådär. Så att... Kan umgås lite mer och träffas? Mm. Det, det ena brukar ge det andra också. När man väl börjar umgås med folk och sådär så till sist så hamnar man nästan i ett läge där man vill ut och, och liksom eh, ja, visa upp sig och, och berätta om vad man, vad man står för och sådär. Det brukar, det brukar ofta sluta med det. Så att, mm. ja, jätte, jättebra. Bra initiativ. Mer reklam om, om vettiga saker i radio framåt. En, en mm. fråga där, Sundsvall hur, jag har så dålig koll på, på norra Sverige känns det som, men är det, eller det blir ju mellansverige Sverige. Ja, mitten av oss, ja, ja. det är mitt. Men det, man brukar ändå, det betraktas ändå som norra. det räknas ändå som, som norra Sverige. <laughs> um, hur är det med alltså, de mångkulturella situationerna Har ni mycket invandrare och, och sådär i, i Sundsvall? Ja, det är, det är oh, tillverkligt alltså. mm. det, det är värre än man det tror. Det är... det... Ja, ja, absolut. Det var, det var ju här jag hade någon, någon, det var ju någon perser eller arab, jag vet inte riktigt vad, men han jobbar på kommunen. Han var ju med då i SVT och, och sa att, att, att, att Sverige borde bli som Brasilien och importera 60 miljoner invandrare och så. Och, och det där tycker jag är lite grann fel för att... <laughs> tycker du? ja. <laughs> Men det jag menar är att, att det, alltså SVT, som liksom, de gör mycket reklam för, för, liksom, för sin verksamhet, för att vi är objektiva och så vidare. Och så, och så lyfter man fram nästan en, en person som är jävlig i frågan. Då, och så att ja men vi, vi måste ha mer invandring. Och man hade kunnat fr fråga mig eller någon annan från Sveriges och så att vi fått lyfta fram vår åsikt också. Och, mm. och, och, och mm. så att, och så finns det de här lokaltidningarna här uppe, Sundsvallstidningen och så vidare. De är väldigt... Väldigt... Eh, Ja, antisvenskar är det faktiskt. Mm -hmm. Så att... Eh, det, det behövs verkligen någon form av motvikt. Alltså att det verkligen blir en konkret opposition. Och, och alla, alla, alla förslag liksom hur vi kan arbeta mer politiskt, lokalt, det välkomnar jag jättemycket. Mm. Det är verkligen något som, som, ja, som... Det som är så sjukt det är med intressant. Det argumentet, förlåt att jag bryter in här, men alltså... Det där att Brasilien är ett föredöme, det, det är en sån här favoritploj från, från de politiskt korrekta. Och för det första är det väldigt tveksamt om man kan säga att det är det med den extremt höga brottslighet och fattigdom och så som faktiskt finns i Brasilien. För det andra är det ju inte så att Brasilien har blivit som det är, eller blivit inom citationstecken mångkulturellt, Um, mångetniskt eftersom man, man har gått in för att göra det så utan ja, men, det är en helt annan, en helt annan sak det, det är helt andra förutsättningar historiskt så att mm. den här typen av uh, medvetna politik medvetna strategi för att bryta upp uh, de etniskt homogena europeiska nationerna den, den saknar fullständigt motstycke i, uh, i historien så att äh, Brasilien har på det sättet ändå äh, vuxit fram som, som samhälle äh, med, viss, äh, med viss kontinuitet trots allt. Medan det här är någonting helt nytt och det, det ser vi ju redan nu att det håller på att ta en ände med Mm. Verkligen. Okay. Ja, men det är bra att ni organiserar er där uppe också och försöker vara en motvikt, som du säger. För att det behövs verkligen. Och, och det är tråkigt att höra att det, det är inte bara Stockholm, Malmö och Göteborg som är drabbade. Nu vet man ju redan det, men det är ändå en bekräftelse. Mm. Mm. Får, får jag bara ställa en, en, en fråga där? Precis som Magnus var inne på, så det är ju längre avstånd i Norrland och folk är oftast mer beredda att resa längre avstånd och så. Men... Uh, Ungefär om, om en rörelse har, eller en, en grupp som er har säte i, i Sundsvall. Ungefär hur pass uh, stort täckningsområde eller upptagningsområde uh, skulle du säga att ni har när ni nu uh, uppmanar folk att, uh, att, att ta kontakt med, med er. Det, um... mm. Ja, vi har ju medlemmar i Hudiksvall i, i som är väldigt aktiva. Och, mm. okay. mm, fast, och, och med hennes hand. Teodixvall från Sundsvall är ju drygt 10 mil mm. så att en rad är på 10 mil och även längre söder, söderhamn alltså det, ja. Ja, det är lite längre då, men, men mm. jag, jag ser inte jag, jag tror inte heller att, att kanske folk här uppe som bor här att man är lika lika aviget mot det här med avstånd och så vidare. Jag tror inte det. Nej, men, nej, men det, det är en jätteskillnad faktiskt där. Det är ja. det, som du säger, 10 mil i Norrland, det vet jag själv, även om jag inte har några rötter där direkt, men, men det, är inte så, det är inte så blodigt. Men det är Medans, inte som stockholmare som liksom är med om, om det är fel tunnelbanelinje, så att man måste byta en gång, då, då, ja. då kommer man inte. Liksom. Då är det jobbigt. <laughs> ja. Ja, det är till skillnad. Ja, men vad bra Daniel, men vasternorland.svenskarnasparti.se eh, Ni som mm. bor i området, om man kan kalla det för området i den landsänden nästan. Eh, så hör av er dit så ser vi till att styra upp Västernorrland bättre. Mm. Mm. Så, kommer du till Vision Europa? Absolut. Härligt. Då ses vi där så får du ha det bra till dess. Ja, det samma. Hej. Hej. Ha det gott. Så, vill du också ringa in till uh, till Radio Framåt så är det 08 51 97 000 och det är öppet för att prata om vad man vill, till och med göra reklam. Så är vi, men räkningen kommer det efteråt. Det är som Pörs går där i Nile City. Marketing by not asking any questions first. Så är det. Magnus, vet du var du var någonstans? Eh... Uh... Nej, jag har ingen minne av det Jag satt och tittade lite på Blackwater och Grekland Ja, berätta där Vi fick ju en länk ifrån en lyssnare här Mitt under sändning, så vi har inte hunnit Jättemycket Det är det att vi måste sätta oss in lite mer i det där, För att det som dyker upp, dels är det från Mycket alternativa Nyhetskällor på internet Men det betyder ju inte att det inte skulle kunna vara Som de skriver Det du går ut på det att en, alltså att, att det finns ett avtal mellan Grekland alltså den grekiska staten och Blackwater för detta Blackwater som då är en, eh, en, ett, ett säkerhetsföretag eh, så kallar de sig för men de hyr ut legoknäktar helt enkelt <gör> de avställer till mycket elände i Irak bland annat det finns i Afghanistan och så vidare det är en privat armé mm. eh, som, som då ut av stater och primärt då, amerikanska staten och enligt de här uppgifterna som har kommit så finns det ett avtal mellan då Blackwater och den grekiska staten som går ut på att Blackwater finns tillgängliga och de finns i Grekland. Att de delvis eh, arbetar med polisen och har som primär uppgift att skydda regimen. Och detta på grund av att det florerar rykten om förestående militär, poliskupper, bla bla bla, att Gyllene Gryning har är djupt förankrade inom polismakten att de tillsammans ska försöka ta över landet och så vidare och så vidare. Att det är mycket rumors of war där nere. Eh, och eh, jag säger vare sig bu eller bä, om de här uppgifterna. Jag ser definitivt att det det, det Låt inte omöjligt Absolut inte, ja. absolut inte slår det. Nej, Men det är ju bara att titta på hur de har betett sig De senaste åren Alltifrån Irak till, till mm. Libyen Och som de håller på i Syrien För fullt och, och så där. Varför skulle Vi var förskonade i Europa Från, från, från det Utan Nej. Äh... Nej, Naturligtvis, är det är perfekt att ha okända soldater alltså legoknäckta från främmande länder som står under gud vet vad för eller snarare som inte står under någon som helst eh, kontroll som kan mm. arbeta så alltså så black ops i, i alltså, ett annat land Machiavelli höll inte riktigt med dig där va. Han Nej var, han var men inte helt i legosoldater. Machiavelli är död. Och han var dum dum i huvudet också. Jävla Nej. otrevlig typ det där. Ja det kanske han var men han var inte dum i huvudet Ja men alltså, han var dum i huvudet ur den aspekten Att han var otrevlig men okej han var smart i huvudet men jag jävla osympatisk kille Om man nu Ska jag bara säga jag, jag, äh, kommer Man ska ihåg. inte läsa Machiavelli jag, jag har träffat folk som har gjort det Så sitter de där och bara Nej man ska göra så här bara Du, läser Machiavelli. Bara, du borde inte ha läst Machiavelli mm. Förlåt jag, att jag tog upp det Jag var bara jag du nämnde legoknäckt där jag ska bara nämna där att jag är inte säker på att man ska läsa Machiavelli normativt, utan kanske deskriptivt. Jag, jag har alltid misstänkt att det där kan vara någon form av äh, raffinerad, äh, inte särskilt raffinerad heller för den delen, satir faktiskt. Mm. Mm. Um. Intressant tanke ja, faktiskt Den är inte så långsökt Nej men jag, nu faktiskt. känner jag för att läsa Försten igen och kolla Med, med, den, med de glasögonen och se Ja faktiskt Så um. kanske man kan sitta och skratta åt den istället ja. och um. sig. Ja, Den är inte så lång heller så man går Nej, men vad, vad, vad händer då? Om, om det stämmer, alltså, vi vet att Gyrenegrininga har förankringar i i polismakten. Och jag tror absolut inte att Gyllene Gryning har någon idé om att de ska ta makten med våld och vapen. Eh, de vet att de inte behöver gå den vägen. Däremot så har vi ett Grekland som håller på att fullständigt vara... Ja, alltså, Gyllene Gryning alltså... har ju stort stöd hos polisen. Det är ja, ja. Jo, men tänk... Alltså, seriöst. Om det skulle bli en eh, mer eller mindre nazistisk eh, polisiär eller militär kupp i Grekland. Ja, men kunde de bomba sönder Serbien för 15 år sedan så kan ni ju vara fullständigt förvisade mm, om att, men, att de skulle men, inte skona något i Grekland men, i, idag. Så, och, däremot, och, nej, ja. ja, förlåt. Nej, men du, du har ju ett annan, en annan aspekt som skulle kunna vara då att, att samhällssituationen blir så olidlig, att landet faktiskt krackelerar i mindre, mindre delar som är styrda av olika, alltså du har en central regering med sina leoknäckta men att du ändå har de olika områdena som styrs eh, autonomt utav olika krafter som är starka där Så vi kanske får sparta och Aten och olika stater ja. typ. Vem fan vet det sitter väl djupt rotat liksom men äh, jag tror att äh, vad gäller äh, bomba Grekland och så vidare, jag tror inte det spelar spelar någon roll. I, alltså om situationen ser ut som idag, men och Gyllene Gryning skulle ta makten på demokratisk väg, det skulle nog inte göra stor skillnad. Nej, visst. visst är det så. Um, men, men det är intressant men, också, men för, för min, poäng, min poäng var alltså att äh, blotta tanken att, att äh, typ Gyllene Gryning eller äh, krafter som sympatiserar med dem inom polisen skulle planera, eller militären för den delen skulle planera en kupp, den är det, det, det låter extremt osannolikt ja. För att de kan inte vara så dumma Så att de inte förstår att det skulle dra extrem olika Över äh, landet som de faktiskt älskar mm. Men däremot så vet vi att Som Röda Korset varnade och Det tog vi upp för några program sen att Röda Korset i Europa säger ju Att, att det de förväntar sig är Uppror och, och så vidare uh, och Men jag eh... tror att det är det här som Den nya världsordningen härskare vill Mm. Precis som de har skapat kaos i eh, hela rabvärlden. Uh, för det var ändå relativt fungerande länder. var, var både Irak och uh, Libyen och, och Syrien. Um, man ska inte tro detta att... Uh, ja att det här är ett misslyckande som det som har skett där, eller i Afghanistan för den delen, utan de vill ha kaos, de vill ha kaos, man tjänar pengar på kaos, man håller sina potentiella fiender um, impotenta uh, genom att skapa oordning och, och uh, liksom hålla dem de, de skiter fullständigt i uh, det mänskliga lidandet de är inte ett intresserad av att skapa inom citationstecken fungerande demokratier, det är ju ett skämt liksom. men då går man in och liksom bombar och ställer till det och jag menar det är det, det, ja, makabert alltihop Jag tänkte att, det, att du menade att ordet, alltså de två då fungerande demokratier är ett skämt Ja det är ett skämt i sig också framför, framförallt är det ett skämt om, om man ska försöka eh, attilisera den idén på, på eh, den delen av världen mm. Jag bara, när vi ändå pratar om Gyllen i Gryning så bara snabbt röra vid att Expo gråter ut här i, i veckan om att Gyllen i Gryning indoktrinerar skolbarn. De har startat indoktrineringsläger för Oj då. skolbarn. Alltså vad det här handlar om. Idag släger det 20 barn som alla är barn till medlemmar i partiet som deltar i en utbildning äh, äh, angående den grekska historien. Och jag kan citera vad, vad, vad de får lära sig från Expo. Står det så här. Barnen ska ha visats filmer om antika grekiska gudar, födelsen av den antika världen och om den ortodoxa kristna tron men den där jävla asen på Expo. De ska ut i skolorna med sitt sjuka jävla antisvenska material- och där ska de få tillfälle att stå hur länge som helst- och snacka sin jävla goja. Alltså, de är, kä är sådana kärringar. Ursäkta alla kvinnor. Men vad är det som gör det här till indoktrinering- jämfört med nej, det de gör eller skolan nej, gör eller vad som helst? Jo, men grejen är att de pratar alltid tvärtom språk. De projicerar alltid. Så att vad de är ledsna över nu är deras motsvarighet i Grekland- inte helt ostört får indoktrinera barn. Mm. Mm. Och då kallas det för eh, indoktrinering. Det är förmodligen indoktrinering om man som förälder lär sina barn om det antika eller det klassiska Grekland och den ortodoxa tron också. Mm. Om man gör det hemma vid köksbordet. Men det är upplysning naturligtvis när de ägnar sig åt eh, indoktrinering. För som, som äh... John Guilla sa, när vänstern hatar så är det mycket finare. Mm. Och när, när demokratiextremisterna i Demokraturens förkämpare Expo sprider lögner, så är det utbildning. Mm. Som sagt, Orwell, George Orwell, du hade rätt. Jag har satt upp en liten krönika. Tänkte att vi skulle uh, lyssna på den här tillsammans. Um, den heter Låt polisen göra sitt jobb med anledning av debatten om Reva. Ja, jag tänkte du mena Sydafrika. Där. <laughs> ja, De kan börja göra sitt jobb. Här uh, kommer den. Reva som står för rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete är namnet på det projekt inom polisen där man arbetar med inre gränskontroll för att finna människor som uppehåller sig illegalt i landet. Det kan röra sig om människor som sökt asyl men fått avslag då de saknar asylskäl. Eller människor som helt enkelt inte anmälts i närvaro i landet då de har något att dölja. Många gånger är det inblandning i kriminell verksamhet på ett eller annat sätt. Att polisen utför sitt arbete med att finna människor som uppehåller sig i vårt land illegalt har upprört stora delar av kultur- och medieetablissemanget. Den 22 februari publicerades ett upprop på Aftonbladet Debatt som skrevs under av såväl svenskar, judar och muslimer samt clownen Manne. Självklart var kommentarsfältet stängt på Aftonbladet under den här artikeln eftersom detta är den typ av åsikter där folket tenderar att tycka fel och eliten måste berätta för folket vad de ska tycka. Man menar att det är rasistiskt att polisen ber om legitimation på folk som man misstänker vara illegala invandrare i Stockholms tunnelbanan. Enligt tidningen Metro är nästan var tionde person som kontrolleras av polisen också illegal. Vilket måste ses som en ovanligt hög siffra och som tyder på att polisen utgår ifrån mer än bara hår och hudfärg när man väljer att kontrollera personer. Enligt samma tidning handlar det om att 26 personer per dag kontrolleras i tunnelbanan i genomsnitt vilket gör påståendet om raslig profilering urbotalöjlig. Jag kan nämligen lova dig att det är betydligt fler än 26 icke-svenskar som rör sig i Stockholms tunnelbana varje dag. Den kulturmarxistiska strävan efter upplösandet av folk, traditioner och moral fortsätter att finna nya vägar att slå sig fram på. De grundläggande mål som denna diaboliska kraft strävar mot har nationalister länge pekat på och varnat för. Men det har avfärdats som konspirationsteorier och något som något omöjligt att genomföra. Nu är det så tydligt att de knappt behöver dölja det. Men den förslappade svensken är för upptagen med Karriär och Trendmagasin och Melodifestivalen för att orka resa sig ur den mentala soffan och se vad som faktiskt sker. Jag har i de senaste dagarnas debatt om REVA-projektet hört ett flertal personer som menar att de är chockade över att polisen försöker identifiera illegala invandrare. Och menar att de inte trodde det var möjligt i Sverige eftersom vi har ju kommit så långt. Kommit så långt mot vad? Eller kommit så långt från vad? Begreppet att vi kommit så långt implicerar att det finns ett mål med utvecklingen. Att det är något man strävar efter att uppnå. Och man började med att på klassiskt orwellianskt maner försöka arbeta in begreppet papperslösa. Istället för att säga illegala invandrare. För att på något sätt försöka få det att verka som att problemet är att ja, folk saknar papper. Kanske om man tappar bort det eller glömt det hemma. Och inte att man faktiskt uppehåller sig illegalt i vårt land. När man sedan arbetat in det begreppet så väljer man att attackera polisen som sköter sitt jobb. Och menar att det skulle vara trakasserier och rasism. Att leta upp och utvisa illegala invandrare. Men vad blir egentligen kontentan av resonemanget? Vad är det för mål vi kommit så långt till? I den här frågan är det enkelt. Fri invandring och en värld utan nationalstater. Upplösandet av Sverige. Utraderandet av vårt folk från den här planeten. I första hand mentalt men i längden också biologiskt. Eller som det också kommer att kallas och som det bör kallas. Folkmord. Miljöpartiet och Centerpartiet har redan varit inne och rört vid frågan om fri invandring och menar att det är målet på lång sikt. Precis den åsikt som Expos Alexander Bengtsson torgförde via Twitter den 20 februari år. Just Miljöpartiet är också det parti som en majoritet av medarbetarna på Sveriges Television och Sveriges Radio sympatiserar med. Och bland landets journalister i stort är det hela 41 procent som säger sig sympatisera Miljöpartiet. Vi kan därför anta att åsikten om att fri invandring är målet på sikt även gäller för en stor del av journalistkåren. I ljuset av detta kan vi förstå vad man menar när man talar om att vi kommit långt. Vi har kommit långt ifrån våra traditioner, vår gemenskap och vår folktillhörighet. Vi har kommit långt på vägen till folkens utrotning Undanröjandet av all folkgemenskap och en rotlös framtid Av konsumenter och producenter i kapitalets ledband För även om många av kulturpersonligheterna Bara är dumma nickedockor och ledhundar åt den verkliga makten Så driver de på en utveckling vars mål inte kan vara något annat med fri invandring får kapitalet tillgång till billig arbetskraft- och fler rotlösa konsumenter- samtidigt som vänstern kan uppfylla sin eviga dröm om människor- helt utan band till ras, nation, tradition eller religion. För vänstern och högern, kulturmarxisterna och kapitalet är det jackpot. För svenskarna, europeerna och den kulturbärande västvärlden är det undergången. Kom ihåg det när du möter någon av dem- Bakom deras fina floskler finns det en verklighet. Och det är ditt folks förintande, misär och lidande. Folkmordet är produkten av deras politik. Och de är självutnämnda bödlar. Den krönikan eh, som heter Låt polisen göra sitt jobb finns nu också på eh, Youtube. För den som vill lyssna en gång till eller dela med sig eh, till sina vänner. Jag vet inte om det finns så mycket att diskutera kring själva krönikan, men just det här angående Reva och huruvida polisen kontrollerar folk i tunnelbanan tog upp lite i måndags. Och intressant här i sammanhanget är ju utspelet från Centerpartiet som kom nu i, i veckan som lite angränsat till det här, där man menade att det var ett utspel från migrationspolitiska talesmannen Johan Hedin. Som menar att man borde kunna börja hyra ut sitt eget boende eller ett rum i sitt eget hem till asylsökande. Mm. Alltså, är är det, det något du ska slå till på, <laughs> Ja, absolut. Det skulle jag väl kunna göra om det är mycket pengar i det, naturligtvis. Nej, det kommer jag inte göra. Och det Tyvärr så skulle det väl säkert vissa och kunna kunna tänka sig göra i en framtid. Mest för att det kommer bli så gällande så att folk kommer känna sig nöjda att, att få statliga bidrag om de kan hyra ut en softplats och vem den må vara eh, för att man ska, man ska ju förstå det när man pratar om sånt här att den faktiska politiken är en sak och, och det som läggs fram som förslag i, i, i, i riksdagen och så vidare men de här och det tycker jag att man ska vara mycket mer eh, man, ska, man ska vara mer lyhörd inför de här visionerna som läggs fram för det de pratar om det, den framtid de vill se Mm. Och jag vet inte, du får rätta med mig om jag har fel Jonas, men jag hörde, jag kom, på, kom över de uppgifterna idag. Och det är att i England så börjar snart en lag gälla som säger att om du uppbär något form av statligt stöd ekonomiskt så måste du, om du bor så pass att du har ett rum till övers, så måste du för att bibehålla det det stöd du har hyra ut det rummet till någon annan. Ja, okay. Det är inget jag känner till. Det, det kan man inte hålla för otroligt i och för sig. Men, men det är ingenting som har som har diskuterats eller i alla fall inte i, i offentliga media. Och ingenting som jag har sett på. Finns det, finns det väldigt bra alternativa medier i, i Storbritannien, några stycken som UK Column till exempel och så där. Men jag har inte hunnit... Jag mer med jag där Nej. de senaste månaderna. Så att jag, jag får, får återkomma till det för det, det låter onekligen intressant. Vad, vad som är viktigt här är. För, äh, utmärkt krönika för övrigt om ska jag säga. Äh, mm. Vad som är viktigt här är att äh, förstå att när Centerpartiet och miljöpartiet och allt där, när de går ut med såna här äh, larviga förslag så har det varit i säck innan det har kommit i påse. Det är inte så att uh, man sitter uh, på respektive partikansli och, och, och tänker till och uh, utarbetar uh, detta för att man tror att det är någonting som som vare sig medlemmarna vill eller som, som kommer att rendera en högre röster eller hö högre röstetal. Utan uh, det, det här är en... Det här kommer någon annanstans ifrån. Det finns ett väldigt starkt tryck alldeles uppenbarligen på alla de, vad ska vi säga, alla regimens olika partier. För det är precis vad det handlar om. De, de, de verkligt viktiga sakerna de får inte diskuteras. Massinvandringen är en sån total ödesfråga. Men det vet vi alla. att Den får inte diskuteras. De som på något sätt försöker gå ut och protesterar, de blir mer eller mindre krossade eh, eh, eller man försöker krossa oss i alla fall Och det, det har vi alla erfarenhet av mm. så att eh, det, det det vi lever under i, är en eh, skendemokrati mm. jag, jag kan inte nog understryka detta jag lovar att vi kommer få se i framtiden just det som, som de då enligt de källor jag har hört som är ganska pålitliga eh, att vi kommer få se en lagstiftning eller något som säger just det här att eh, de kommer inte ge sig på den så kallade medelklassen i första rummet men människor som till exempel redan är utsatta, det vill säga att man, man hamnar arbetslöshet, vilket den svenska medelklassen kommer att göra i allt högre utsträckning Mm. Eh, som kanske har en, en, ett hus Och två barn och, och så så säger man att ja ni får försörjningsstöd Men det förutsätter att ni Tar in eh, de här utsatta Människorna I, eh, i ert hem mm. Och vi har tre somaliska Krigsskadade eh, soldater Som behöver någonstans att bo och de ska bo bredvid Din dotter i ditt, eh, i ditt hem mm. Annars får du de bidrag ty, Det kommer ske alltså, Tyvärr, tyvärr så, kommer. så är inte det alls liksom Ett uh, omöjligt scenario Fast andra sidan, vi kan göra något åt det. Om vi eh, tar i med, med krafttag nu och organiserar oss och, och gör vår röst hörd och visar upp oss. Eller så kan vi sitta på Facebook och berätta hur bra det gick och laga middag eller träna eller vad vi nu gjorde för roligt också. Mm. Oh, ursäkta alla ni som gör det. Jag vet att ni gör mycket annat också. Det är bara det att ibland blir jag sådär jätteledsen när jag tänker på det. Ja, men grejen är att det måste säga från ordentligt mm. nu. Går. Det, det, det finns liksom, i, det går och det finns, alltså ja, eller, sa du igår? igår ja. Ja. Ja, ja, igår också mm. <laughs> precis uh, eller rättare sagt för, för 30 år sedan att <laughs> alltså, vi behövde men, men uh, alldeles hur som så uh, måste markera att det här det går inte längre det, det får vara slut på detta så ska man också ja. tänka på det, och det tycker jag är viktigt för att Många har ju det här, jag vet inte om man kan det klass men den medvetenhet om att de själva, man är två, två vuxna barn, man har jobb, man har pengar, man har någonstans att bo. Men en uppmaning till alla dem, sätt er ner och titta på er ekonomi. Titta på riktigt på er ekonomi och se hur bra är den egentligen? Hur mycket pengar har ni egentligen? Och vad skulle krävas för att ni skulle hamna i ett, ett enormt beroende? System, alltså beroendeställning till staten eller av statens tentakler fackförbund, a-kassor försäkringskassor, vad ni vill hur länge klarar ni er? Titta i det här orangea kuvertet och öppna upp det och se vad som kommer hända för att bara för att man idag är 35 år gammal har ett bra jobb med bra pengar så betyder inte det att det kan gå väldigt fort utför mm Nej, och så är det som ni säger att det skulle behövt reageras redan för 30 år sedan. Men hur hanterar ni de här? Alltså jag, jag tycker att man är, det går ju upp och ner men man känner, det är väldigt jobbigt för det känns verkligen som man talar inför döva öron alldeles för ofta. Och, allt, och speciellt när man börjar läsa alltså nationalistisk litteratur från kanske 30 år sedan eller 50 år sedan eller 100 år sedan. Mm. Där allt man pekar på eller inte bara nationalistiskt, finns mycket annan litteratur också men, men som pekar på den här utvecklingen det här kommer att ske. Uh, och och sen ser man, alltså punkt efter punkt så stämmer det in, de här mm. hemska scenarierna. Och det kommer, alltså och nu går det fort, det kan vara saker vi var vana om för fem år sedan som sker nu. Det behöver inte alls ta lång tid. Och folk lyssnar inte, det spelar ingen roll, det är fortfarande den här grodan där man värmer upp vattnet sakta och folk liksom bara sitter och, och, och väntar och tror att jag vet inte. Och då, då drabbas jag i alla fall ibland av känslan att vem är det jag talar för? Folk lyssnar ju inte. Folk är ju totalt ointresserade. Du var lite i kröniken där när jag pratade om Melodifestivalen och Trendmagasin. för att det, det känns som att det är snarare det som, som folk bryr sig om. Mm. Hur hanterar ni de känslorna och vad, vad kan man göra? För jag tror att många kommer känna igen sig i det att man kan slås av den, den, den känslan att jag, alltså, våra fiender är inte övermäktig det ska ingen tro. Och det här går att ändra. Det är det viktiga. Men ibland så drabbas man ju av tunga känslor. Det ja, alltså, för min del, jag drabbas fortfarande av en oerhörd eh, frustration eh, när man, när man liksom konfronterar precis det du säger. Men, men <hör> ursäkta, samtidigt så, så har jag inte. Resignerat nej. Och det, det är väldigt det viktiga, att, att det, det, um, det får man inte göra För att då, då blir livet inte värt att leva um, Heller sen, sen, ja, Förlåt Magnus Nej, fortsätt du Nej, nej, alltså, jag kan bara Jag vet inte jag, jag kan se någon typ av mening I um, i det som sker också där kanske jag har ett stöd i min kristna tro för att den, den här typen av yttersta tider som jag tror vi lite grann är inne på, och med det menar jag inte att jag tror att det kommer att komma eld från himlen imorgon eller kanske under vår livstid men, men precis den här upplösningen och den här diaboliska onskan och det liksom förvrängda och, och det är fördjugna överallt och så där så att man nästan kan bli tokig det, det finns förutsagt eh, inom den eh, traditionella eh, kristendomen. Jag vet inte, det där kan kanske vara en tröst. För mig. Jag, jag tror absolut det kan vara det. Jag vet att jag, jag nämnde det till dig tidigare eh, när vi talade om, för Roberto året talade jag om att eh, han såg sig som, en, att han var på jorden som en del i en evig kamp mellan det onda och det goda och så vidare. Mm. Mm. Och jag sa till dig då att jag önskar att jag kunde ha den tron också för att det skulle finna, alltså det skulle göra mig jag ska känna mig tryggare i det hela så att säga Men jag tror du har den tron omedvetet på något sätt, för annars så tror jag inte du skulle orka, då tror jag inte att du hade valt det ställningstagandet någonstans omedvetet eller omedvetet eller undermedvetet eller i fonden av ditt medvetande kallar det vad du vill så, så både du och Magnus för den delen, och de flesta tror jag av oss som, som är engagerade i den här tämligen otacksamma kampen. Vi, vi måste någonstans äh, bära sig av någon föreställning äh, att det finns en mening med att göra mm. det vi gör mm. även om det inte materiellt äh, lönar sig i, i, i detta livet. Ja, men så är det och jag menar jag, jag ser mig utan tvekan så ser jag mig som ett verktyg eller ett kärl eller vad du vill för äh, för det rätta på ett eller annat sätt så att jag själv inte alltid begriper vad som är det rätta Eller, eller så, det är en annan sak Men att, att man faktiskt eh, kämpar för någonting högre Och någonting viktigare Och det är vad det handlar om i slutändan mm. eh, och, liksom, och det gör mig Alltså det, jag, jag är ganska kallin för Vad som händer med mig personligen i det. För jag vet att, att om jag gör rätt så är det, det är lugnt. Det, det är liksom, det är, jag kan inte göra något annat heller. Jag måste göra det. Jag är beordrad att göra det. Jag satt på jorden för att göra. Ehm, och, och det absoluta finns det en, en jättestor styrka. Och får bara att titta på Coder and Read Prison Notes så inser man vad den här äh, gudstron som det handlar om i slutändan. Utan att definiera en vidare här och nu. En gudsen, mm. stark gudstro. Det ja, vi, en, det behöver, vi behöver inte definiera den heller. Nej, det den helt, den, det den behöver inte sägas vara konfessionell heller. För att, Nej. Jag menar, alldeles oavsett... Självklart så, så förringar inte jag betydelsen av, av det, det, det konfessionella och, och kyrkan och dogmatik och allt sånt där. Men ytterst sett så har vi alla... Eh, någonstans, så, som aposteln skriver... Vi, vi har alla... Vad um, skriver Paulus? Um, Han skriver så mycket, vet vet. Ja, jag vet, jag vet. Han skriver att vi har äh, lagen, alltså det, den äh, moraliska lagen är inskriven i alla svåra hjärtan. Mm. Um, så att det är ingenting som, som mer i, i, i, i den meningen konfessionellt alls, utan det är någonting som, som alla människor har med sig föds med. Det tror jag. Så kan, kan man svara på det. Man kan bejaka det eller inte. Men det föds med någon, något högre medvetande. Så är det ju utan tvekan. Men sen läggs det ju lager på lager på lager. De här konstanta förköpen. Oh, Av skit. Oh, skit. Ja, men som jag sa i yes. tidigare program när jag, när jag lånade för Jung. Det faktum att låt oss kalla det för den, den här... Eh, gudsnärvaron eller vad vi vill om vad som är rätt eller fel det finns där och när det väl bryter, när vi väl bryter igenom de här lagren av skit så kommer det översvalla oss och översvalla även andra i den grad att den här förändringen som kommer kommer komma ganska fort mm. eh, och det är det också som jag sätter mitt hopp till. Sen är jag och det har jag tog upp i TVN för Norden jag vänder mig emot alla idéer om att Messias frälsaren eller vad du vill ska komma och rädda oss han ska komma och plocka oss och säga nu är allt bra det ska man, även om det skulle bli så så ska vi inte utgå ifrån det för det betyder att vi då ger upp nu och det får vi inte göra utan vi måste med hela vårt väsen Eh, göra det rätta och det rätta är alltid att bekämpa det onda. Jo, och det där är en inställning man möter ofta att ah, när en ordentlig ledare uppenbarar sig, då ja, men kommer det jag liksom. är så mycket ja. Eller, eller ännu värre. Ännu värre. När saker och ting blir ännu mycket jävligare. Ja. Då kommer det att vända. För då ja, kommer det att bli. Raskriget kommer. Då ska jag jobba ja, i alltså Och det är ju att helt frånsäga sig sitt eget ansvar. Mm. Och det, det är ju det absolut enklaste man kan göra. Och det, det är inte riktigt heller, det är inte så världen är instiftad för att hade det varit så att uh, folk fick det jävligt till en viss punkt och sen så reagerade de och då uh, ställer man saker och ting till rätta med någon stor liksom, spontan revolution, då hade nog den inträffat för länge, länge sedan. Uh, Journalism. Ja, Jag fick en snabb fråga på Facebook om du vill om du vill ta den. Den är Nej. riktad till dig nämligen och det är om det här. En snabb fråga. Uh, hur förklarar Jonas då att det helt omoraliskt hur förklarar du det helt omoraliska och samhällslösa styrande till världen om alla har lagen inskrivna i sina hjärtan? Därför att det finns väldigt starka krafter organiserade krafter som arbetar uh, för motsatsen. Mm. För det... det um, när jag säger att, att alla har lagen inskrivna i sina hjärtan någonstans så, så innebär inte det att de, eller någon av oss för den delen automatiskt styrs av det. Utan, utan jag tror samtidigt vilket är den traditionella västerländska kristna uppfattningen att, att vi är människor och vi, vi har en dragning åt det egoistiska, åt det bekväma åt det onda. Um, hela tiden. Men det betyder, tror... att, betyder inte att vi inte vet vad som är rätt. Det är två helt olika saker. Och kan jag kan tillägga där att jag personligen är uppfattningen då är att det finns de som inte har detta inskrivet utan har någonting helt annat inskrivet i sina hjärtan. Och de gör det som deras fader vill att de ska göra. Mm. Om man uttrycker sig jag på det sättet. Jo visst, men även de tror jag faktiskt har, har det någonstans. Och, och, och gör det i den meningen Um, mot, jag tror inte att de mot har. Mot sitt det. eget bättre vetande. Det, ja. Ja, men det tror jag. Ja, jag. Jag tror inte det. <laughs> <laughs> jag, jag vill bara att vi, för nu är klockan snart nio. Jag vill bara att vi ska röra vid italienska valet först. Um, våra kamrater i Forza Nova nådde inte de framgångar man hoppas på och uh, fick strax över 100 000 röster, vilket bara är 0,26 procent. Uh, och man är såklart väldigt, väldigt besvikna. Jag fick möjlighet att tala med uh, Alessandra uh, från. Eh, Forza hon var på Vision i Europa förra året så ni som är där vet vem det. Eh, och eh, hon låter hälsa att, eh, att de är besvikna eh, men eh, situationen i Italien är så, är så absurd just nu och förmodligen kommer det bli nyval och eh, självklart ger de inte upp. Ja, men det är, det är ju en som vi pratade om. Jag menar, i Sverige har du clownen Manne som skriver under någonting och det är något jävla speciellt. I Italien har du Beppe Grillo som är ja, en jävla, jävla kurv. Alltså, det är ju... så äckligt. Alltså, vad är, det, vad är det här för någonting? Hur kan, alltså, hur kan folk ens tycka att det här är vettigt? När, alltså, när Beppe Grillo som är en komiker som kommer och lovar medborgarlön, 20 timmars arbetsvecka, gratis internet, bla bla bla bla och över 20 procent går att rösta på honom. Mm. Jo, men det är ju på den nivån som de flesta väljer egentligen. Ja, men alltså, det här visar ju bara på hur dumt det här systemet är. Ja, men det är helt sjukt. Jag menar, frågar du folk... Eh, om de vill ha mer socialbidrag och eh, sänkta skatter så garanterat kommer 90% procent säga att de vill ha båda och. Ja. Men, och eh. Det var ju samma sak när eh, Rickard Peckarinen från Svenskarnas parti var inbjuden för att tala på en, en skola inför omvalet i Västra Götaland. Och äm, då ja, fick man argumentera för sin sak och så vidare Och det var ganska ljummet mottagande för alla partier Tills Piratpartiet kom och sa Att de lovar 100 megabit internet till alla Och då var det jubel i lokalen Jo ja, men, men här har, man... har vi ju oh, Jag orkar inte oh. Oh. <laughs> här, här har vi argumentet mot demokratin som den ser ut Alltså det är bara så, vi har Bengt Västerberg effekten och en snygg kille tyckte de, och då röstades på honom och så, och så vidare och så vidare så var Ja, det fanns på den tiden okay. det, var, det var innan du <laughs> <laughs> Ja, skitsamma ja. Men alltså, jo, men där har vi hela argumentet mot demokratin som den ser ut och precis som jag tog upp i förra avsnittet eh, förra, av, förra avsnittet angående den amerikanska konstitutionen så är det så här att alltså, demokratifolkstyre vad du vill kalla det det kräver ju att du har människor som är insatta i politiken, som är intresserade, att de är kunniga och det kräver en media som då är helt opartisk och så vidare. Det kräver en massa saker som är liksom lögn att någonsin tror ska kunna bli av. Sen är jag inte emot folkstyre eller att folk ska ha rätt att vara delaktig i bestämmandet eller över sina... Eller kunna idean. avsätta sin... Eller kunna avsätta sin, men däremot det vi har idag, det är ju så löjligt... Eller... Absolut, det, ja. men det otäcka är ju här att vi har en situation idag Där folk har väldigt lite eh, inflytande över sina egna liv Nästan ingen äger sin egen bostad Man, man eh, arbetar inom centraliserade organisationer som man inte har någon koll på överhuvudtaget Och sen som kompensation då så säger man att ni får rösta på några av de här eh, sju partierna Eller åtta som, som vi skriver om i regimens tidningar, och det är verkligen höjden av frihet så, så bra människor har aldrig haft det någonsin i historien. Och detta är fullständigt pervers. Jag tror förvisso att äh, folk kan, äh, kan fatta vettiga beslut om de får en liksom hygglig fungerande uppfostran, inte utsätts för den här liksom äh, propagandan för, för liksom dysf dysfunktionella beteenden som, som man, man äh, matas med idag hela tiden så tror jag absolut att de flesta människor kan ro om sina egna liv och jag tycker att äh, staten ska hålla sig borta så, så äh, mycket som, äh, som möjligt egentligen. Det, det är den, äh, den principen som, som, som måste vara. Men, men, men det här är alltså en fullständig det här är en farad samtidigt som man tar bort människors eh, egentliga makt över sina egna liv och de får inte de får inte röka och de får inte göra ditt och datt. Och inte och ens de... din egen lägenhet får du nej, röka. Nej, precis. <laughs> du, du, du har kommit dit hem. Liksom. Mm. Um, Hur var ju Jonas du sa? Man får inte röka på krogen, men uh, abort är det. det, det är ja, helt precis. Det, det hjälper vi till med. Liksom. Det, mm. är, um... det är gratis, absolut. Ja, vi vi bokar tid åt också. Ja, nu, nej, men, nu är ju inte rökning så... ingenting man ska uppmana till men det handlar ju fortfarande, det är ju en principsak här med att staten är in vad vad du i din egen lägenhet liksom. Ja, precis. Det, och det, men, men bara en sån sak då. Tyvärr, nu, nu låter jag säkert extremt folkföraktande och intelligensverkistokratisk och sådär. Men vi får hoppas att våra lyssnare är det också så att de kan relatera till, till den attityden. Um, men, men faktum är att uh, bara en sån distinktion kan de flesta människor, det vet jag av erfarenhet, det kan de inte göra. Om du säger att de här rökförbuden på pubb och sånt där är frihävligt då, då svarar folk ofta med att det är med rökning framkallar cancer så att det är inte bra. Det ska man inte göra. Mm. Den, alltså den dimensionen att det här är ett sätt att, att styra människor det är ett sätt att Dressera människor helt enkelt Till, till äh, att bli Lydiga och det, det går totalt över huvudet På, på de allra, andra flesta mm. mm. Men det är ju samma Det här groomingen som sker nu med Gymmen som har äh, heter det? Sån här äh, fingeravtrycksläsare Datorer som anses igenkänning mm. ja. äh, Man måste ha bilbält ja, Det är en gammal tramsregel och så vidare, och så vidare, och så vidare. I men inte den lagstiftade nu också. Ja, men det är ju det. Ja, mm. och, så måste och så vidare. Du måste plocka upp din hunds bajs, oavsett ja. vad du i princip. Du, så får att, inte dricka, du får inte dricka öl på allmän plats, för att du kommer polisen heller ut <laughs> Ja, det är i Sverige. Jag tycker det är bra att man plockar upp hundens bajs, absolut. Från uh, om det som är staten, ah, Nej, men just det, det är ju det. Vi är så lärda... Tack vare Palme och, och, och Socialdemokratin och Nord, alltså det svenska Nordkorea har ju fostrat oss till duktiga socialistiska samhällsmedborgare som tänker så lite som möjligt, går till jobbet och gör som, pappa staten säger. gör som pappa staten säger. Och så tackar vi pappa staten för att de beskyddar oss i allt. Tack staten för maten. Jag säger alltså, att, att ni ska skratta åt bögarna på, på tv. Ja, och, ja, de är godbiga. Då sitter alla och, och gör det sen vid fredagsmyset. Fy fan. Mm. Um, jag ska uh, passa på att um, hälsa också från Svenskarnas parti Region Syd att de kommer att hålla ett informationsmöte nu på lördag den 2 mars för alla som är intresserade det kommer ske i norra Skåne uh, och uh, är man intresserad av att delta och höra mer om Svenskarnas parti um, så uh, ni kan uh, maila till skane alltså Skåne med anglifierat skane där kommer Rickard in och Andreas Karlsson att tala om, om svenskarnas parti och, och vad partiet står för. Och det blir en perfekt, eh, perfekt att kunna ställa frågor där. Och sen vill jag passa på att göra reklam för mitt lilla hjärtebarn, Vision Europa. Det kommer bli så himla härligt. 23 mars i Södertälje. Eh, vi har eh, gäster från Danmark i Danskarnas parti, Terre 1 Peplé från Frankrike, Svoboda i Ukraina. NPD, Tyskland, kommer fler internationella gäster och massa svenskar också, icke att förglömma. Hela radio framåt kommer vara där så att eh, kom gärna och snacka med oss lite grann om radion. Mm, det kommer mm, att det kul. bli kul. Um, sen, nu har ju Magnus tvingat mig att byta avslutningslåt här så att vi kommer inte spela en idag. idag. Nej, kommer Utan... vi inte göra. Vi, vill... kommer, vi kommer ge ett statement i en uh, infekterad fråga och Så... eh, lämnar det utan vidare kommentarer någonsin. Vi kommer aldrig eh, aldrig gå i eh, diskussion kring varför vi gör detta. Utan vi önskar er en fortsatt eh, trevlig kväll och en trevlig helg. Se till att inte dricka för mycket då blir en arg och eh, den 4 mars är vi tillbaka 19.30 sen är vi live. Var gärna med jag lyssnar då. Eh, tills dess, ha det bra. Ulf Palmé gick på biotra, la la la la la la la. Han kom ut saker efter tiotra, la la la la la la Skottet brann, blodet Ulf Palme han försvann. Ulf Palme gick på bio, tra la la la, la la la la. Lis med hobistolen en vänka strax där efter blev hon änka tra la sprang han försvann Tunnelgatan godan byte namn gula palmeik povio tra la la la la han börjar led. Ich bin Anna Greta Tra la la 33 och se på mig uh palme ich ke wo bio tra la la la all du tö den juto manen tra Deva ethan ett hans sol, Kristar sitter poett dog, Ulf Palm la la la la la.